Viața în patru fețe. Predică-ți ochii și privește spre spremează noapte și spremează zi, spre răsărit și spre apus, a zis Dumnezeu lui Avram. Acestea sunt feluri de a privi viața. Sunt multe feluri de a privi viața creștină. Care este cea mai bună? Când cumperi o casă, cel din tâi lucru la care te gândești, este cum e pusă, cotru privește. Când întâlnim un creștin, ne place să vedem din ce punct privește el viața. Privește spre miezul noapte, spre miezul zi, spre răsărit, o spre apus. Unii creștini privesc spre miezul nopții și sunt așa de reci, legați de forme, ca un slogan de gheață. Când îți dau mâna, îți dau numai vârful degetelor. Nu are nicio căldură, nicio iubire, niciun fel, pentru, niciun fel de râvmă pentru Domnul Iisus, și nicio milă de mulțimele de oameni fără Hristos. Toată religia lor e rece, ca o înghețapă plină de gheață. Ești un astfel de creștini? Alții privesc, plumează zi, de unde vine o aburire caldă, un aer umed, o toropală. Ca urmare, îi sunt înceți, leși și nepăsători, bătând drumurile rechi, mulțumiți cu lucrurile așa cum sunt, nu se vătăresc pentru nimic nou, mai greu. Ești tu așa? Alții privești pe apus, se uită spre asfințitul soarelui, sunt pesimiști, adică văd totul în negru. Pesimistul e un nou, care din două orele le alege pe amândouă. Ach zic ei, vremele vechi de de erau altfel, erau mai bine, era atâta căldură și soare, dar vremele acestea s-au dus. Soarele l-a sfințit acum. Se strâng umbrele, vine negura nopții peste noi. Lumea merge din rău în mai rău și noi mergem rău. Soarele se coboară încet, e trist, curând va fi noapte. Aceștia sunt creștinii desnătășduiți, posumărâți. Ești este un astfel de creștin? Dar mai e o altă privire a vieții creștine. Uită-te spre răsărit, spre soare răsare. Acolo e bucurie, nătește, vezi lucrurile mai bine. Creștinii acestea văd partea bună a vieții. Felul acesta de a vedea viața este spre slava lui Dumnezeu și înviorează sufletul, căci ne aduce aminte de venirea Domnului. Când au văzut steaua înrăsărit, magii s-au bucurat cu mare bucurie și au venit și s-au închinat, aceasta e privirea credinței care privește prin apele turburi ale lumii și vede în zare răsăritul soarelui zorele unei zile noi, începutul unei vremi mai bune, venirea împăratului împăraților a Domnului Isus. Dumnezeu nu are nevoie de creștini desnădăjuiți de și posumoriți. Dacă te uiți numai spre asfințit în și vezi numai că soarele se coboară, nu ești bun de nimic în împărăția lui Dumnezeu. Trandafirii din grădina noastră sunt plini de gimpi, zicea o fată cu fața tristă către mama sa. Ceva mai târziu, sora ei veni în mare și se cânt, zimbind, Mama, toți gimpii au trandafiri pe ei. Da, e o mare deosebire să știi încotro te uiți, spre răsărit sau spre asfințit. Doi oameni se uitau afară din tehnițe. Unul vede mocielă și celălalt vede stele. Așa dorește și Domnul să fie creștinii. Nu creștini care au o față posomorită, ci creștini care strălucesc cu fața plină de bucurie, de bucuria mântuirii, fericiți în Hristos. Și am văzut fața, zicea Iacov către fratele său es -es Isau, și parcă ea fața lui Dumnezeu. Așa trebuie să umblăm noi creștini prin lumea aceasta tristă. Uită-te spre răsărit, privește razele strălucitoare ale soarele neprihemirii și vei răsfrânge slava lui în mijlocul tristeții lumii acesteia. Ei s-au uitat spre el și străluceau, zice psalmistul. Și Apostolul Pavel adăugă, noi toți privim ca, cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dacă trăim așa, cu privirile îndreptate spre răsărit, uitându-ne mereu la Domnul Isus, răstignit pe cruce, înviat și înălțat la cer, vom pune ceva din religia noastră în zâmbetul nostru, și vom pune zâmbetul nostru în religiunea noastră. Privirea spre răsăriți, spre soarele neprihănirii ne va umple și viața noastră despre lucirea soarelui dragostei Lui. Frate, soro, în copil privești Tu. Doamne, ajută-ne să privim mereu spre Domnul nostru Isus, care a venit totul și care vrea să biruiască și în noi și prin noi. Ajută-ne să fim creștini voioși care să răspândească în jurul lor iubirea Domnului Isus. Amin. Siguram.